Mtazamaji wa Astar TV, karibu kwenye chaneli yetu tunakuletea historia mbalimbali na hi leo nakuletea historia ya kabila la wavidunda. Wavidunda ni kabila la watu wanaopatikana wilaya ya Nikilosa, ni Morogoro, katika mashariki ya kati nchini Tanzania. Jina linamaanisha kuwa wanaishi milimani. Namna mwaka saba. idadi ya likadiriwa kuwa ilikadiriwa kuwa 32,000. Lugha yao ni kividunda. Utawala chifu Mkwawa Mkwavinyika vinyika na chifu ubena pamoja na chifu wa vidunda. walikuwa mtu na kaka yake. Ovidunda ni wahehe kistoria. na utafiti unaeleza kuwa historia wa ya mlima Kambagulu walitokea wa vidunda aidha utawala wa vidunda ulianza luanda hadi mpwa wake mdangulile ngwira kisha mtendasule ngwira ambaye ni mpwa wa mdangulile ambaye huyu ndio alitawazwa na wakoloni kuwa chifu ambaye baadaye alipewa jina la wakoloni na wavidunda wenzake la bwana fedha. Yaani Mr. Mane kutokana na pesa nyingi sana ambazo alikuwa amezifukia chini na kuzitoa pale wa koloni walipomwambia kama kweli yeye ni kiongozi mzuri aonyeshe kodi aliyokuwa akikusanya. Baadaye alibatizwa kuwa Mkristo na kupewa jina la Joseph Ngwira. Ampo pale kisumbi nyumbani kwao kwa mwananyanga lipo kaburi lake na limeandikwa Joseph Ngwira bwana fedha. Huyu alimwachia Furahisha Ngwira ambaye alimwachia mtoto wake Louis Ngwira ambaye ni chifu wa mwisho wa wavidunda. Kwa kwani uchifu ulipigwa marufuku baada ya uhuru wa Tanganyika. Shuhuli wavidunda walikuwa wanapendelea sana kuwinda kwa kufukuza wanyama kwa mbwa na mikuki. Jiografia ya Vidunda ni ya milimani ambako kwa miaka mingi kulikuwa hakuna barabara isipokuwa milima na barabara ndichimbo miaka ya hivi karibuni ambayo nayo bila gari la foili huwezi kupita japo wakazi wengi wanatumia pikipiki kwenda milimani licha ya hayo lakini wa vidunda hutumia fursa ya ardhi nzuri ya milimani na hali ya hewa inayosaidia mazao kustawi vizuri kulima mazao ya chakula kama vile mahindi maharage Mihogo. mpunga ambayo haya yote ni mazao wanayotumia kwa chakula. Vilevile vile mazao haya huyatumia kwa biashara. Kabila la Vidunda pia wanapenda sana kilimo ambapo hulima mazao mengi sana ikiwemo ndizi, mananasi, maembe, mihogo, maharage na mazao mengine. Uhusiano. Wavidunda Vidunda wana uhusiano wa karibu na kabila la Wahehe, Wabena, Wasagara wagogo, wazigua na waluguru. Chifu Mkwawa Mkwaenyika na Chifu ubena, pamoja na Chifu wa Vidunda walikuwa ni ndugu wa damu kabisa. Na hivyo wa Vidunda ni wa kihistoria. Chakula cha wa Vidunda. Chakula kikuu cha kabila hili la Wavidunda, Vidunda ni mahindi, maharage, mihogo na mpunga ambao hutumia chakula hiki kama chakula kikuu ngoma za asili. Wavidunda wana ngoma za asili ambazo ni mwendo na siranga. Na ngoma za kimizimu ambazo huzitumia kila msimu huwa huchezwa kwa muda wa siku saba kwa ajili ya kutambika matambiko ya wavidunda. vidunda. Matambiko yao huongozwa na mtu mmoja katika familia ambaye hajatahiriwa. Mahali patambiko hilo kuu ni katika milima ya Uyunji. Na hii ndio historia ya kabila la Wavidunda, iliyoletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.